Hej, välkommen in. Tackar. Hur är det? Jo, det är bra. Hur gick, hur gick träningen förresten? Jo, det är bra. det är jobbigt. Ska det vara? Ja, för, för du var på, vad heter det nu? Atletiklubb heter det. Och där tränar du styrkeluft. Jag blandar alltid ihop om det är styrkeluft eller om det är typ... Tynglyftning. tynglyftning ja. ja, men det är lugnt. Jag äh, lärde mig det för ett halvår sedan typ vad som är vad. Mm -hmm. det... <laughs> ah, okay. men, men vad är det för skillnad då? Uh, är två lyft. Uh, på, när man ska på olika sätt få skivsången över huvudet liksom med raka armar. Uh, det är två speciella sätt. Och det är väldigt mycket teknik och det är snabbt och det är explosivt. Uh, och det håller jag på med först Men uh, mina handleder klarar inte riktigt det uh, Styrkelyft är lite mer Det är mer Bara styrka Lite teknik också men det är mest styrka Det är benböj, marklyft och bänkpress Och jag som inte riktigt Är medlem i gymvärlden Vad Nä. innebär det? Uh, BMW de lyften är för att. Uh. BNB är man har en eh, skivstång på ryggen nacken och så ja, hukar man sig ner och ställer sig upp i en marklyft där man bara plockar upp en tung vikt ställer sig raka ben sätter ner igen och bänkpress ju ligga på en eh, bänk och pressa upp någonting till bröstet och sen upp raka armar igen Hur, hur mycket tar du? Um, BNB 145. Bankpress är ungefär samma. Och um, nej, marklyft är ungefär samma. <laughs> Och bankpress 75. Det är ganska mycket. Ja, jag förstår. Jag det ska bli mer. <laughs> uh. Fast det måste ju ändå, om man tänka, när började du? Och det var på hur man räknade Alltså seriös seriöst började jag väl eh, Har jag varit barn på det senaste året Med just yrklyft eh, Men sen har jag ju Jag har ju tränat med de övningarna Längre tid Ändå Men inte på samma sätt mm, För jag tänker måste hur, hur mycket tog du i början? Ehm um, Alltså när jag först lärde mig BNB till exempel då var jag, det var ju för eh, fyra år sedan då har man ju bara stången, då är det ju 20 kilo eh, det är väl det man brukar börja med, men eh, ja, det har väl gått från på två år eller någonting, från kanske 15 till 145 i Benbör så det är väl lite skillnad. Det är en hel del igen. Ja. Men då, innan så tränar man ju det bara lite som en, en övning nu är det ju ja, en av tre övningar bara så det är det man lägger absolut mest fokus på. Men varför började du med detta? Jag känner att det är kanske inte någonting man tänker på mm. i första taget. Nej, jag vet inte. Jag började med alltså jag börjar ju gymma, eller jag har gymmat länge för att hjälpa till jag det mycket innan och sådär för att bygga upp styrka för det. Och eh, benby, vänkpress och marklyft är liksom basövningar som egentligen alla som tränar på gym eh, för styrka borde göra egentligen. Eh, så det blir väl naturligt att man lärde sig det. Sen är det så ni såg jag väl att det är det som är det roligaste. Egentligen. Vad är det som är så kul? Alltså jag Ja, vad är det? Nej, men jag tycker om att eh, inte träna för att bara ska träna utan just när man kör styrkelyft då tränar man ju bara för att bli bättre på just de övningarna. Och det är väldigt man blir väldigt, väldigt motiverad av det. Mm. Men är det inte om man tänker på gymmet, är det inte folk som blir imponerade av dig? Jo det är det väl. Eh, det är, eh... Jo, men det är det väl. När, man, eh, när det står en jättestor snubba och man lyfter mer än den så är det ganska kul. Mm. Du började ju vår klass i tvåan. I ja. ja, precis. Ehm, varför då? Ja, alltså jag har ju pluggat liksom <laughs> oavbrutet jag började plugga direkt nu efter gymnasiet. Ehm, och, jag, vet inte, jag kände väl att jag var inte lika motiverad längre sen fick jag <laughs> ehm, gav Patriz Voc alla underkänt i digital publicering på allting där. Och jag bara tappade all, ja, jag var inte sugen på plugga längre då. Men hade jag alltså, i alla fall hade jag ju bara tagit tag i det och fixat det. Men nu var det liksom, jag var redan ganska skoltrött och så. Så då tänkte jag att jag, ja, jag tar en paus och sen eh, tar jag tag i det som jag inte hade riktigt fixat terminen, eller fixat den terminen då. Så tog jag det med er i tvåan och nu fortsätter jag med er. Men vad gjorde du under sabbatsåret? Jag var först i Göteborg tre månader och pluggade till personlig tränare. Och sen jobbade jag lite på Kalmanposten och så var jag i Paris en månad och pluggade franska. Så jag har egentligen pluggat mycket på sabbassåret också men lite annorlunda i alla fall. Men personlig tränare är du... Är du färdigutbildad som personlig tränare? Ja, det är jag. Men jag eh, jobbar ju inte med det. För jag... Nej, eh... ja, men ska man vara personlig tränare så måste man på gym... Då måste man ändå fixa kunderna själv och bygga upp en egen kundkrets. Och det hinner man inte göra när man eh, pluggar samtidigt. Men vad gjorde du sen i Paris när du pluggade franska? Jag, jag? åkte dit med det här i EF och pluggade lite, alltså det är ju, man kan välja om man vill gå i som liksom på heltid eller sådär, men jag valde halvtid. Så jag gick i skolan från 9 till 12 typ och sen, jag gjorde man allt annat där, det var ute mycket och så bara gå och typ känna att man är i Paris. <laughs> Sättet i en park typ och bara, mm, jag är i Paris. <laughs> Nej men uh, Vi gjorde väl lite vanliga så här turistsaker också Men det var ju mest Ja Pluggade mycket och sådär Men har du fått tillbaka Pluggmotivationen nu när du kom tillbaka? Ja absolut Det är definitivt ja, men Jag gillar att plugga egentligen <laughs> uh, Så jag, ja, jag tycker det är ganska bra Jo det tycker jag skulle kul med examensarbete och så där. Mm det är skönt att du känner så. Mm. <laughs> det är det ju faktiskt. Men vad? Om du skulle jämföra denna här klassen med förra klassen? Den här klassen, jag trivs mycket bättre i den här klassen. Vad skönt. Det var skönt, vad bra. Ja, jag gick ju två år i förra klassen och tycker... Jag vet inte, jag trivs redan bättre i den här klassen. Det var så mycket grupperingar och så i förra klassen och... Det är väl lite så i den här klassen också men vi kan ändå umgås liksom alla gäng tillsammans i min förra klass vi kunde inte så varje gång vi hade klassfest med alla då blev det jättemisslyckat det blev bara så stelt för ingen ville umgås utanför sitt eget gäng egentligen mm. Ja men det, det är ju kul att du tog ja, den här klassen Ja, det är ju det Verkligen Mm. Så du ångrar inte sabbat sovigt? Nej det gör jag verkligen inte jo, nej. Jag tror det skulle vara lite jobbigt Men det, nej Jag har aldrig ångrat det, the dark, det Vad hade du velat jobba med sen i framtiden? Vad jag vill jobba med? Mm jag vill det ska jag typ typ som, som dröm i mina vännerboken nu men jag vill som jobba som journalist och skriva om träning och det är exakt det jag ska göra på praktiken nu så det var ju ganska perfekt och vad kul, vad ska det vara för någonstans? på en tidning i Stockholm som heter Stark den där tidningen alltså som tidning jag köper den är så här. Men det såhär, som vi pratade alltså, Anna annars är så här, för kvinnor, smink och för män såhär, ska vara jättemacho. Det här är liksom könsneutral och liksom baserat sig på forskning och sådär. Så det är jättebra tidning. Ja, oh, vad kul. Mm. Och vad skönt att det finns en sån tidning som du tycker om är. Ja, precis. Att du kan jobba på den. Ja, gud det. det. Ja, jag tänkte det om jag hade fått välja vilken tidning som helst att ta praktik på så hade jag valt den ändå. Så det var kul. Ja, verkligen. Grattis. Eller fast grattis är ju typ någonting man inte kan bestämma. Nej, inte ah, grattis. Jag har jobbat. Ja, ah, men tack så mycket. Du har jobbat det nog bättre att säga. Ja, ah, tack. <laughs> Hur hade du velat bo eh, sen när du? Om tio år. Jag vill bo. Mm. Uh, alltså, jag kommer aldrig vilja stå. Jag, jag, jag tror att jag trivs i lägenhet. Alltså. Fast alltså gärna med kanske så Okej, okay, typ som nu för Alltså, lägenhet som man kan ha... som man har lite gård också. som man kan släppa ut hundar. <laughs> så man kan ha hundar där. Men det blir ingen, ingen stor, stor... Nej. på landet med tio hästar. Nej, det blir hundar. inte det. Nej, men jag... har jobbat jobbigt att så städa. Sån stor. <laughs> ja, det är sant det med det här. Ja... Uh, nej gudinne, vi borde stort när jag var liten. Och sen, nej, jag vet inte, det var alltid jobbigt och massa att laga och städa och där. För mamma och pappa tyckte vi. Så det. Jag aldrig aldrig blivit sugen på det. det är ändå förståeligt. Ja. men det är inte är det kallare eller är det. Stockholm Nej. eller New York eller? Alltså, hellre, jag, jag tänker Göteborg gärna så. Jag har ju båda mina systrar där och har varit mycket där men jag tänker det är en så lagom stad liksom Storstad men ändå ganska trevlig liksom. Om du hade fått Ha en Dröm En drömdag där du får göra precis vad du vill Och liksom inga pengar som stoppar dig Och inga sociala mm. Regler och ingenting som hade du gjort Oj. Har du ställt en fråga till många? Några har jag Har, har han kunnat svara på det? Svara för det jag kommer jag inte ihåg <laughs> jag, kan, jag kan bara tänka Det låter lite så här ytligt Men jag tänker mig att gå på stan och köpa exakt vad man vill och... ja, men det är smart ändå för det kan man ju spara Ja ah, precis det, är det jag kan tänka mig nu Åka till Åka utomlands såklart om du antar någon begränsning alls. Mm. <laughs> jag åker till New York och jättemycket. Ungefär. Och shoppar. Jag tror det har varit en fantastisk dag ändå. Ja, verkligen. <laughs> ja. Ja, det tror ja. Vilken är? Om vi går bakåt i tiden. Vilken är den bästa dag? Så en dag som du hade velat återuppleva. Och. Um, det kan vara en ög. Jag tävlade i dans första gången. Jag gick typ fyra, femman. Det var en tävling för bara dansskolan. Men vår dansskola är ju ganska stor ändå. Så här tävlade jag i, tävla i par och singel. Och så vann vi båda dem. Och sen så. Var det, varje år. Sen delade jag ut någon som heter Årets Talang till den som var duktigast på dansskolan. Och då vann jag den. Små. <laughs> ja, det var så här, man, man visste Jag var så liten så, så man visste liksom inte riktigt att man var duktig på danser Man liksom. Mamma och pappa var där. De hade inte ställt med sig kamera för de tänkte att då vinner väl ändå ingenting. Mm. Så det. <laughs> ja. det var lite förvånad. Jag var lite Men det var att jag hade Ont i Varje dag Och gick till sjuksköterskan Varje dag I princip, eller så här För det här var gymnasiet Och fick bara panodil Och så Började jag se suddigt jag Gick tillbaka till och hon sa att det var Migran då, för man kunde se lite suddigt då och jag var, det finns en säng där som jag, jag låg och sov varje dag på rasterna. Eh, för att jag var så trött. Tycker att de kanske <går> borde ha förstått något. Men då, hon sa bara att jag var migrän. Och, eh, det kom någon skolläkare en gång och höll med, så jag fick bara skruta medicin. Men eh, sen mamma är lite sådär. Ja, hon eh, tyckte att jag ändå skulle gå till läkaren- till någon läkare. Då tyckte jag att hon var lite jobbig. Men det gjorde jag. Och han... annars så förstod han nästan direkt. Eller han... Han skickade mig direkt till en optiker. Alltså bara fem minuter senare fick jag komma till optiker och kolla om min syn hjälptes av glasögon. Men det gjorde jag inte. Och då skickade min husläkare mig till barnakuten. Och sa att nu skickar jag inte med någon remiss. För om jag gör det så kommer det ta flera dagar innan du får någon tid. Så de kommer bli sura med på er. Men de kommer släppa in det till slut. Så då efter att man hade tjatat lite. Pappa sa att så jag frågade vad hennes chef hette. Hon som satt där. I barnakuten så fick vi ändå komma in. Och de tog prover och det var, de visade inget så alltså fel där heller. Men sen, typ två dagar senare så fick jag röntgas, magnetröntgen och in i den här stora tunneln. Och kanske två dagar till efter det eller någonting, två, tre dagar, så fick jag komma och så berättade de att jag hade en hjärntumör- Ja, och det var ju så pass bråskande att eh, vi åkte till Linköping samma dag. Eh, jag fick veta det här klockan fyra på eftermiddag eller någonting. Eh, klockan tio morgonen efter så började eh, oper operationen. Så det gick väldigt fort. Ja, hur gick operationen? Jo, det gick bra. Eh, eller alltså tumören satt på, sitter satt på hypofysen eh, alltså, som, som styr alla hormoner och så. Och eh, de, här, eh, alltså, de här tumörerna är nästan alltid omöjliga att ta bort utan att förstöra någonting av hypofysen. Eh, men det visste de ju redan innan och så. Men så den här smören Hade då legat och spänt Över mina liksom. Så då är det var därför Jag hade varit så bråttom För jag hade kunnat bli blinda som helst Men jag fick ju synen tillbaka Helt så det Var väl väldigt bra då antar jag. Men det måste ha gått Jättesnabbt då ja. Att det gick till läkaren Ja gud ja. Det var nog från fem dagar Efter att jag var oss min husläkare så var jag väl i princip. I och opereras. Hur, hur, hur kändes det när du låg där på operationsbordet? Alltså Det är svårt. Jag tror att man inte tänker riktigt. Man tänker inte riktigt så som man tror att man ska. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var kul att jag låg en sån här, att jag hade en sån här säng som man kunde höja, så här ryggstödet och allting så här upp och ner. Så här. Så jag tror, alltså jag vet inte Man Jag Man är så fokuserar på vad man ska göra Så man tänker inte så mycket Man bara gör det som Kommer som Det som händer, händer. I Men vad hände Efter operationen sen? Mm. Ja men då fick jag Vakna upp där i Linköping och kunde ju inte, ja, jag kunde inte gå eller någonting. Och eftersom de visste att min hypofys hade förstört lite så var de tvungna att börja ge mig lite läkemedel. De visste inte hur mycket jag skulle ha eller någonting. Så det var väldigt mycket obalans där. Jag satt i kanske två, tre dagar i rullstol efteråt. Um. Sen fick jag komma hem till Kalmar och ligga där på sjukhuset i några dagar. Innan jag fick komma hem till mina hundar. Men då är jag fortfarande väldigt svag så det tog väl ja, tre månader innan jag var tillbaka i skolan. Har du några men efter dig idag? Ja, jag tar jättemycket mediciner och så ja, om jag tar, till exempel om jag är utan med medicin i två dagar så dör jag. Vilket visar <går> ganska mycket beroende av det. Du kommer få se det sen när jag samlar medicin innan jag skulle lägga. Mig. Så det är ju ganska mycket sånt. Och sen är jag ju mycket tröttare än andra. Alla som får ha har den här jag den här operationen typ, får man kan kalla kronisk trötthet alltså. Så jag sover väl alltid någon gång på dagen och så. Mm. Mm. Hur, hur har din inställning till livet förändrats? Ja, men det är så svårt folk frågar det, men jag vet. Grejer, jag vet ju inte hur jag hade varit om jag inte hade gjort den här liksom. Alltså, hur jag hade tänkt. Jag tror jag <laughs> Jag är 22 år, men jag är lite mer typ mammig och fattig än vad jag ska vara. För det är, så här. Ja, men det är väldigt tryckt och sådär. Men jag, nej, det är svårt, jag vet inte hur jag hade tänkt annars. liksom Jag kan inte riktigt tänka så. Hur mm. nära döden var du? Jag vet, så det var inte så nära döden. Eh, det var snarare nära blindhet <laughs> eh, Var det väl Men eh, Det är snarare nu efteråt Som man kan eh, Det är väldigt Stor risk Om man får magiflänsel eller någonting eh, Eller någon anledning Måste kräkas eh, Så finns ju risk Att man kräks upp Medicinerna, vilket kan vara jättefarligt. Så det, det är det som är det farliga. Hur hade du reagerat om en kompis eller någon hade gått runt och haft ont i huvudet? Bara sagt någon gång att den hade ont i huvudet. Eller ja, men, lite mer än vanligt. Alltså, ja, jo, men det hade jag nog reagerat på. Nu var det ju jättesjukt att jag gick i min, i min klass på gymnasiet. Vi inom ett halvår var vi tre stycken Som opererade bort Någon slags tumör Ja mm. eh, eh, Det var jag eh, Hjärntumör En annan som hade en tumör på hjärtat Det låter allvarligt, jätteallvarligt Men hon eh, gick ut två dagar Efter den operationen Och så var det en eh, tredje Som eh, hade en tumör på, I hjärnan också eh, Han fick ju stråla så alltså, allting Så det var inte alls lika... Det var mycket svårare för honom. Jag träffades i Linköping när jag låg där faktiskt. Men så det är det klart att jag reagerar. Så om det är någon som går runt med någonting en längre tid så kan jag ju tro att det är något allvarligt. Ja. Yeah. Mm. Men det var ju skönt att inte... Det låter ju jättejättavvaligt med jäntumör, vilket det är. Ja. Men det låter ändå som att du kom lite inlindigt innan ja. för att det också alltså, gick eller Ja, alltså den här tumören är aldrig elakartad. Den sitter vid ett dum ställe så man nästan aldrig kan operera bort den utan att skada någonting. Men den sprider sig ju aldrig. Som du gjorde på min klasskompis liksom. Så det är ju alltid lite lättare. Man behöver aldrig strålas eller tas tillgifter eller så. Men däremot är det inte helt... Det finns en liten rest kvar som kan... Eller som skulle kunna börja växa igen. Men de senaste gångerna jag har kollat så har den krympt. Så det... Vilket jag inte ens visste att den kunde, men det känns ju inte så stor som det är så stor risk nu då. Jag är ganska tråkig Jag typ sticker cykling Och äter med sallad eller någonting. Det är väl lite tråkigt Jag är inte som som hittar på Så här roliga saker Jag gör bara Så enkelt som möjligt Vad brukar ni äta Hemma när du var liten? Men det var så vanligt eller så, som de... var då att stå typ tacos på lördagen eller fredag eller vad är, det, vad är det. ja bara helt vanlig mat. Men men alltså jag har du någon favoriträtt. Um, fläskfilé fläskfilé med gräddsås. Åh, oh. det är jävla gott. Ja, oh, det är fantastiskt faktiskt. Ja, det är det faktiskt. <laughs> men är uh, vi pratade lite om det innan, du vet inte kolhydrater eller? Nej, det jag är inte Varför inte då? Eh, alltså det här eh, Hypofysen då Som eh, jag typ inte har och måste erkänna, ersätta allt med eh, tabletter Det styr alla hormoner och, eh, Bland annat fettförbränning och sådär Så jag måste vara väldigt noggrann med vad jag äter Alla som har den sjukdomen går upp i vikt, alltså. det finns ingen som inte gör det och dessutom så måste man äta kortison hela livet efter det här är. Eh, kortison har inte den eller har ganska tråkiga verkning, liksom. Jag, jag har ju halsband oftast. Där Det står vad man. Om är man ju eller krax eh, eller någonting. Vad man skriver mig för eh, medicin och sådär. För att det är livsviktigt. Vad står du? Vad har du. Du går ner. Nej, men den här borta. Vi kan mm. jag vill borta. det där borta. Man ska ge 100 milligram, eller mikrogram, eller vad det är. Hydrokortison. Om jag kräks, får feber, eller med trauma. Eller ja, något sånt. Det här det står på engelska, så Mm -hmm. Försökte översätta lite <laughs> Fint ja. Är det någonting du inte kan göra på grund av det här? Jag skulle aldrig kunna åka typ jorden runt eh, direkt För jag har till exempel Någon av här medicinen är ju en spruta som måste vara kyld eh, Jag försöker inte direkt åka sådär, jorden runt och få ställen att inte har kyl Det festivaler är också svårt då eh, jag skulle inte kunna bo liksom, utomlands någon längre tid. Eller, för jag måste ju alltid kunna hämta medicin. Så eh, jag tar så mycket. Jag kan inte bära runt på min medicin. Till olika platser och sådär. Mm. Men, men har det varit någonting positivt med det här? Alltså, jag vet inte. Eh, jo, men det, det, det, det har det väl varit egentligen. Det är klart att man får olika alltså, värderar. Saker olika. Jag, jag uppskattar Min familj Och de som är väldigt nära Mer efter det här Det kan jag ju kan inte säga att jag liksom Inte skulle vilja ha det ojutt Alltså Jag skulle hellre vara utan det ändå Ja på höra hudet Förstår jag absolut Det är ingenting man rekommenderar ändå. Nej det är Inte riktigt Nej men om vi går tillbaka till eh, maten, vad är det, mm. om du kommer hem till mamma, vad är det då hon ska laga? Eller om du kommer hem till pappa? Um, ja, men de lagar. Alltså, om, man tänker, om jag bara steker kyckling med sallad så gör de väl lite uh, Alltså de gör väldigt nytt mat hem också. Det är typ, ja men uh, något kött med... Uh, jag kan rättiga gratin istället för potatisgratin Eller blomkålsmos istället för uh, Potatismos och sådär Så du har haft det lite alltid Att äta nyttigt ändå Nej men det här har blivit efter uh, att jag blev sjuk Jag borde ju först hemma hos min pappa Jag var ju bara 17 år då uh, jag borde ju hemma som När jag hade, uh, precis hade blivit sjuk Så då Blev det att mamma fick laga den maten <laughs> Vad ska du göra så här på morgonen? En typisk morgon? Ja, jag... <går> jag, jag, jag brukar ju gå och träna. <går> jag gillar att gå och träna på morgonen först. Sen kommer jag hem och äter frukost och kolla på tv. Om jag inte har jag tycker det är skönt att ha träningen gjort det första man gör. Typ. Det är det inte jobbigt att komma upp och komma iväg och... Ja, alltså. Jo, det kan det vara. Men... Eh, jo, men det kan vara jobbigt, men... Alltså, ofta, jag tycker ju träning är kul, liksom. Så ofta så har jag inga problem. Sen tränar jag ofta två gånger på en dag, så då... Måste jag träna på morgonen för att orka träna på eftermiddagen sen. Ja, du har ju en täv tävlingsdräkt. Ja. Yeah. Typ. Kallar man det så? Eh, ja, det är nog ett sånt man säger. <laughs> När ska du använda den? Den första november ska jag tävla första gången. I? Styrkelyft. Här i Kalmar. Ja. Det är bara distriktsmästerskap. Men nu ska jag tävla första gången. Är du spänn? Ja, det är. Men det är Jag har saknat det här med tävlingsförberedelser och sådär sedan dansen. Så det är ganska skönt att ha nu. Nu har jag någonting att verkligen träna inför. Hur gör man med tävlingsförberedelse Vad innebär det? Eh, ja, först så kör man ju... mesta delen av året så bygger man ju upp styrkan och så. Eh, men nu när det bara är några veckor kvar då kör man ju lite... Man kör nästan bara de övningarna man ska tävla i. Alltså bänkpress, marklift och bnb. Eh, och man, när man tävlar då kör man ju bara en repetition. Så här innan tävlingen så... Kör jag väl max fem repetitioner. Försöker träna ganska likt tävlingen. Utan att du kör alldeles för tungt för då kan du bränna ut sin för tävlingen också. Så det är väl lite sånt man får tänka på. Mat och sådär också. Ja, Jo men det är väl äta rätt och äta tillräckligt mycket. Man tränar två gånger per dag så för man äta så man klarar det. Men vad har du för mål med tävlingen? Ah, men det är bra. Alltså, jag kan ju tänka mig att, man väl, att jag kommer vara väldigt nervös. Eh, så egentligen handlar det om att klara alla lyft. Eh, jag kan ju tänka mig att man är riktigt nervös så, där, så benen är lite svaga. Jag BNB då är nog inte det allra lättaste. Så jag vill egentligen bara klara den här tävlingen så att jag kan ja, tävla mer på riktigt sen. Vad har du för fördelar från dansen när du tränar styrka? Alltså för det första så är det ju... Jag har ju bra koordination liksom från dansen. Så jag är väldigt lätt att lära mig... Rätt teknik och så även övningarna För det är ganska mycket teknik i BNB och Märklyft också Så det är en fördel Och sen har jag det Att jag är van vid att tävla Att jag är van vid att behöva prestera När jag är väldigt nervös Och Så det tror jag är väldigt det är tror jag har som fördel Jag kommer vara jättenervös ändå Men jag är mer van vid det Jag vet lite hur jag hanterar det Kan vem som helst Börja med så här styrkelyft Ja, det, det kan man göra. Man får börja vända sig till en atletklubb först. Jag är och här i Kalmar. Man får vända sig dit och sen. Ja, få lite hjälp av de som tränar här. Det är väldigt mycket liksom ideellt och folk som hjälper till frivilligt och så. Som hjälper nybörjarna att komma igång och så. Mm. Så till och med någon som inte ens satt sin fot i ett gym skulle kunna klara detta? Ja, det skulle ta ett tag innan man kan börja tävla. Men det tror jag. Absolut. Sen har du en hälsdång äh, också? Mm, det är. Använder du den? Någonting? Ja, ibland gör jag det. Jag har en cykel där borta också. så ja, just det. En träningscykel. Så det gör jag ibland när jag kör här hemma bara. Men det är väl inte nu innan tävlingen är ute ofta för nu kör vi bara de övningarna i princip. Men annars så kan jag köra några passar hemma.